Ďakujem vám v prvom rade. Ďakujem chtěrnému dánu Dýpozu, že přijal pozvání do našeho noho vzniknutého centra. Ďakujem všetkým vám, že ste prišli dnes na prednášku, a že spoločně vlastně si... Můžeme um, to tak povedať, že vlastně zahájíme oficiálně činnost. A prvou z těch je právě ta přednáška dnešní. Takže vítám si ho, neodám ještě pojištěná. A předáváš slovo. Předáváš. Předáváš. Tak je mi ctí, že se můžu zúčastnit této události a. Já, jakožto mnih, hm? jsem se snažil vždy, aspoň ti, co mě znají, to ví, jsem se snažil vždy o širší synkretický přístup ke studiu a praxi buddhismu. Hm? A z mé malé zkušenosti věřím, že toto je jediný způsob, jak obeznámit lidi v České republice a na Slovensku s důležitostí tohoto učení pro nás. Věřím, že toto učení je, může mít hluboký vliv na vlastně přerodu naší společnosti a morální obnovení. Tedy je důležité zdůrazňovat studium a praxe buddhismu ne jako konfrontaci s jinými směry, ale jako synkretický přístup k hlubšímu pochopení buddhismu. A myslím, že všichni, kteří mají hlubokou zkušenost studium a praxi buddhismu, s tím budou souhlasit. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl studovat s kompetentními učiteli a všichni zdůrazňovali tento princip. Proto, než začnu dnešní krátké vysvětlení, nejprve recitace, velikož je to pokud se nemýlím první vlastně přednáška v tomto centru. Začnu tedy eh, sutrou požehnání, které je v teravádové tradici vlastně nesmí chybět při žádném otevření a při žádné slavnostní příležitosti. Před touto sutrou budu recitovat eh, jako eh, Buddha, Dhamma, Sangha, Anusati, tedy pro nás buddhisty, buddha, dharma a sangha, představuje vlastně realizaci, představuje sféru poznání. Buddha je ten, který přímo realizoval, perfektní stav, hlásal ho ve světě jakožto darmu a sanga je sanga těch, kteří něco z této darmy realizovali a žijí podle toho. Včera jsme skončili krátký zásad v Bošací, kde jsem vyučoval sutru, Srdce. Sutra srdce je vlastně základ esence Mahajánového učení, které zde Lama bude učit. Budu ji recitovat tež v originálním jazyce v sanskritu A předtím, jelikož tato srdce, tato sutra srdce je vlastně výrazem moudrosti velikého soucitu. Jehož symbol je Bodhisattva Avalkiteshvára. Předtím budu recitovat sutru velkého soucitu. Sutra velkého soucitu a sutra, tedy mantra velkého soucitu a sutra srdce jsou základní recitace ve všech Mahajanových tradicích. A pak e, jisté požehnání, a pak začnu s, s krátkým výkladem. Hmm? Namota se Bhagavato, Arahato, Samma, Sambuta Namo se Bhagavato, Arahato, Samma, Sambuta Namo Namota Bhagavato, Arahato. Samma Sambuddhasat Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Rinja Charana Sampanno Sugato Loka Anuttaro Anutarho Purisa Dhamma Sarati Sattadeva Manusanam Budho Bhagava Ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko obanaiko pachatang vedita vimbo vinyohi. Ti supatipannu no bhagavato savakasango ujupatipannu bhagavato savakasango nyayapatipannu no bhagavato savakasango sami che bhagavato sāvaka sango, yadi dām chattāri purisa yugā purisa bhagavato sāvaka sango, āhunaiyo bāhunaiyo dakshinaiyo anjali kahaniyo anuttaram punyaketan lokasa Tijewaň bundaň sarantaňnaň Damang saňňň ca vikhaňu Bhyam vā chambitattam vā lomahamso Nahe sati Sutra Mangala Ekam samayam bhagavā Sāvatiyam viharati jeta vane Anātha Ata Anyatara devata, abhikanta ya hatiya, abhikanta vanná kevala kappang, jeta vannam obhásetvá, jena bhagavá tenu pasankami, pasankamitvá bhagavantam abhivadetvá, eka mantam matas, eka mantam thita khosa devata, bhagavantam ghataya javasi bahudeva manusha ca mangalani achintayu akankhamana suttanam bruhi mangalam utamam asevana ca panditanam ca sevana puja ca pujaniyanam etam mangalam utamam, Patirupa desa vaso cha pumbbe cha kata puñata, sama panidi cha etam mangalamutamang, Bahu sacan cha sippan cha vinayo cha susikito, Subhasita cha yava cha etam mangalamutamang, Matapitu upatthanang puttadara sa sangaho, Anakula cha etam, Mangala Mutamang Dhanam ca Dhamacharya Nyatakanam ca Sangaho Anavajanikamani etam Mangala Mutamang Arati Virati Papa ca Majyapana Sanyamo Apamadvo cha Dhammesu etam Mangala Mutamang Garavo ca vato cha Santuti ca kale na damma etam mangalam utamam khanti vasovachasata samananchadasana kale na damma sahaka etam mangalam utamam tapo cha brahmacharya cha ariya sachana dasanang, nibhana sachi etam mangalam utamam futasaloka tam yasana kampati asokam virajam khemang etam mangala mutam etadisa nikatwa na sabta macarajita sabata suttim gacchanti tam tesam mangala mutam ti ete na sachae vaje na hotute jaya ete na sachae na nasantu sabu padava te nasadče vodě sambe roga vupasaměn tu te tež přání pro pospěrky a toto na kata na um pápa gahani vágana pari tassa nubhavé te samu padavé já duni mi sakuna sasando Papa hoa du supinamma kantang, buddha anubhavena vinasa mentu, yathu mangalangcha po sakuna sasadho. Papa ga hoa du supinamma kantang, dhamma anubhavena mangalangcha po sakuna sasadho. Papa ga Sangánu bávene vina samentu, mantra eh, velikého soudcitu Bodhisattva, Avalokitesváry. Namo Ratnatraya, Namo Arya, Avalokitesváry, Bodhisattva, Maha Satvaya, Maha nikaya, Om Sarva. Bhayeshu Trana, Karaya, Tasmáji, Namaskritya, Imam Arya, Avalokiteshwara Ar, Tava, Nila, Kanta, Namu, hridayam Avar, Taishyami, Sarva Arta, Sadanam, Shuban, Ajajan, Sarva Bhutanam, Bhavamarga, Vishudakam, Om Tat, Yatha, Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Are Maha Smara smara hridayam, kuru kuru karma, sadháya sadháya, dhuru dhuru vijayante, maha vijayante, dhara dhara dharendreshvara, chala mala vimala amala mukti ehi ehi lokeshwara raga visham vinashaya, dvesa visham vinashaya, moha visham vinashaya, Hulu, hulu, mala, hulu, hulu, mala, bulu, bare, padma, nabha, sara, sara, siri, siri, suru, suru, bodhya, bodhya, budhya, buddha,ya, maitreya, nila, kanta, darshan, svaha, swaha, mahasidha,ya, swaha, sidha, yoga,ishwaraya, swaha, nila, kanta,ya, swaha, chakrayuktaya, swaha, padmahasta,ya, swaha, shankha, bodhana,ya sváha váma diša stita krišna džinája sváha sváha namo ratnatrájája namo aria avalokitej švárája om siddhantu mantra pádhája sváha a nakonec sutra srdce jež je esencijí mahajanové učení Om namo bhagavati Arya Aryapragya paramita Arya avalo Bodhisattva shwaro bodhisattu gambirayam pragya paramita charyam charamanu viavalo kaya tisma panchaskandastamshcha svabhava shunyaan pashatisma iha šariputra rupam šunyatā šunyatā eva rupam rupam nāprīta šunyatā šunyatā ya nāprīta rupam yat rupam sa šunyatā ya šunyatā tat Evam eva meva vaveda samgya samskāra iha Shāriputra sarvedharma, dharma šunyatā lakṣaṇa Anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna tasma chari putra shunyata na rupam na vedana na samgya, na samskara na vidyanam na chakshu shrotra grana jihva kaya manam se na rupa shabda gandha rasa sparsha na chakshu vidyana dhatu yavan, námanový genetický druh, na výdej, na výdej akciový a van, nažega mága nám vžega, na dukha samudaya niroda marga, na genetický, na prapti, na aprácte, těsmat putra pragya paramita Masrityaviharati, viharate, achita avarana Čita Ala Rana Nastituat, Atrasto, Vipariasa Nishta, Nirvana Pravdaha, Triadva Sarva Sambudha, Pragya Paramita, Mašriti Anutara, Samjak Sambodi, Tasmajgyatavya Pragya Tasmaj Paramita, Maha mantru Mahavidya Mantru, Anutara mantro Sama a Mantraha. Sarvadukha prasámana satyam, amityatuat pragya paramityam, upto mantraha, tatyata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhiswaha, gate, gate, paragate, parasangate, bodhiswaha, gate, gate, paragate, parasangate, bodhiswaha. Tak to bychom měli recitaci. A teď krátký výklad. Rozhodl jsem se promluvit o jednotě. Dnes tedy promluvím o jednotě v mnohých formách budhová učení a co je vlastně Základní význam budového učení, který je stejný ve všech tradicích. Co dělá vlastně buddhistu buddhistou? Co je pravá víra? A co může vést k poznání v buddhistickém smyslu? A jaký je toho základ? Základ je tedy to, co Buddha sám realizoval pod stromem Probuzení v Bodgaje, který někteří z nás navštívili v jehož blízkosti Bodgáje tento mních strávil mnoho let. Co vlastně Buddha? Realizoval pod stromem osvícení nebo probuzení, což je lepší příklad toho, čemu se říká Bodhi. K čemu se Buddha probudil? Různé tradice, ačkoliv vysvětlují tento stav různě, nakonec se jedná o stejné probuzení. Je to probuzení, co dělá buddhismus? Buddhismus dle buddhistického učení, aby jsme poznali to, co transcenduje svět, co nás, co znamená transcendovat svět, co vede nad utrpení světa. Cílem všech buddhistů je tedy transcendovat utrpení světa, jít. Tam, kde toto utrpení není. Buddha položil všechny otázky významu v religiózním smyslu, tedy v religiózním smyslu, v původním smyslu religie neboli náboženství. My říkáme náboženství, ale religie v podstatě znamená se spojit s tím, co je v nás pravé. Religére. Hm? Studenti latiny. <laughs> Jestliže chceme pochopit opravdový smysl všech pravých náboženství, a my věříme, že buddhismus je opravdové náboženství v tom, že právě nás vede omylně k religére s znovu spojením s tím, co je v nás pravé. A to, co je v nás pravé, je tež přesně to, co je pravé v našem světě. A ve veškerých světech, které existují v buddhistickém pojetí, náš svět je jen v písku v nekonečných světech. Právě smysl Budhova probuzení, tedy bodhy je, že plně proniknul to, co je v nás pravé a co je pravé ve všech světech. A hlásal to druhým. Udělal to přístupné pro všechny. Tedy buddhistickém pojetí to, co Buddha realizoval a to, co hlásal, není náboženství, ale je to pravda, dharma je tedy pravda, a je to náboženství ve smyslu religére, je to co, co nás znovu spojuje, to, co je pravé v nás. A jak formulovat to, co je pravé, v nás a co je pravda ve světě. Buddha to v základním učení formuloval jakožto souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy. Jestliže z hlediska buddhismu, jestliže jsme moudří ačkoliv dnes víme mnoho, mnoho informací, neznamená to, že jsme moudří, ba, zdá se naopak, že Ztrácíme přístup k moudrosti ve smyslu religéře, ve smyslu spojení s tím, co je v nás pravé. Co tedy v základním pojetí buddhismu, co Buddha realizoval pod stromem osvícení, je souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy. Toto souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy, ať se jedná o jakýkoliv buddhismus, jakoukoliv formu učení, je základem všech učení. Je formulován mnohými způsoby, je tom, toto učení má mnohé, mnohé interpretace, ale základní učení vždy zůstává stejné. Souvislé vznikání znamená v hlubším pojetí, že aby jsme poznali to, tu cestu, která vede nad utrpení světa a bytosti ve světě. Bytosti jsou totiž významem světa. Bez bytosti náš svět nemá žádný význam. Tedy religére znamená spojit se s tím, co je pravé v bytostech, tím též poznáme to, co je právé ve světě. Neb jak už jsem se zmínil. My, bytosti, jsme významem světa. A bez nás bytosti svět žádný význam nemá. Co Budha poznal? Buddha právě poznal, že aby jsme se dostali nad utrpení světa, musíme nejprve eh, místo toho, aby jsme. Eh, Zali koncept a pomocí, konceptem, pomocí konceptu pochopili realitu, ať už je to jakýkoliv koncept, musíme svět nejdříve poznat tak, jak je, aby jsme dosáhli toho opravdového osvobození od utrpení. Jediná cesta, jak transcendovat svět v pojetí buddhistů, je poznat svět tak, jak je. Místo toho, abychom na svět položili hotové koncepty, měli bychom se snažit poznat svět tak, jak je. To je základ buddhistického učení tedy začít s tou zkušeností, která je nám blízká, zkušenosti našich šesti smyslů, zkušenosti těch složek, které jsou, skládají naši osobnost. Šest smyslů je vše, co máme k poznání světa, pět složek bytosti, tedy foremnost Pocity, vnímání, formace vůle a vědomí je vše, co na tomto světě můžeme poznat, a vše toto poznáváme na základě tohoto těla a vědomí, ještě je s tímto tělem svázáno. Poznání ve světě dle buddhistického pojetí je poznání souvislého vznikání. Vše, co poznáváme, poznáváme v rela vždy v relacích, jakožto proces. Vše, co poznáváme ve světě, nikdy nepoznáváme ve smyslu stálého soucna. ať se snažíme jakoliv, nepoznáme v naší zkušenosti světa žádné stálé soucno. A všechny elementy našeho poznání jsou vždy v relaci k něčemu jinému. Neexistuje nic v našem poznání světa, což by bylo samostatné. Toto pochopení znamená, co to, to, toto pochopení znamená, že subjekt neexistuje bez objektu a objekt neexistuje bez subjektu v poznání světa. A toto, tento subjekt a objekt rozdělení našeho poznání na subjekt a objekt je právě na základě důvodů a příčin. A tyto důvody a příčiny jsou. Proces stálých mě Nic v nich není stálého. Důvody a příčiny existují jakožto proces vznikání a zanikání v každém momentu naší zkušenosti. Toto je v buddhistickém pojetí opravdová zkušenost světa. Aby jsme Transcendovali svět, musíme pochopit tuto zkušenost. To, že to, co se stále mění, je objektem na základě našich konceptů, se stává objektem našeho držení, našeho chtíče, našeho. Naší potřeby se pevně držet něčeho, to není opravdový svět, tak jak je. To je naše subjektivní vize světa, ve kterém vidíme něco na základě našich konceptů, vidíme něco trvajícího. Právě to, že se držíme toho, co netrvá, to se nazývá v buddhismu pravda utrpení. Jestliže poznáme pravdu utrpení, dle buddhistického učení, poznáme tež pravdu důvodu utrpení, jež je právě toto, tento chtíč a držení v nás, instinkt držení se, reality, která se stále mění. Jestliže toto pochopíme, pochopíme též to, tu realitu, která transcenduje, neboli je nad toto držení, jež je důvodem našeho utrpení a cestu, která vede k transcendenci stavu utrpení, je dán tím, že držíme se na základě našich konceptů reality, která je pouze proces vznikání a zanikání, ve které nic stálého nemůžeme najít. Tento základní koncept je vlastní všem buddhistickým tradicím, bez výjimky a je to základ buddhistického učení, bez kterého buddhistické učení nemůže dávat smysl. Ať je učeno v jakýchkoliv konceptech a variacích, není možné pochopit budovu učení bez tohoto základního pochopení. V Základní učení buddhismu, tak jak je prezentováno v dnes bohužel pouze v tervádové tradici, základní učení dříve bylo vysvětleno v mnohých jiných tradicích, co zbylo bohužel je pouze terovádová tradice, tedy vlastně dá se říct, šrilánský buddhismus, hm? pálinský buddhismus, který se uchytil v jihovýchodní Asii, v Thajsku, v Burmě, v Laosu, v Kambodži, částečně ve Vietnamu. Tedy dá se to nazvat jižní buddhismus. My, studenti buddhismu, by se měli vyhýbat trochu hanlivému pojmu což je Hinayana, malý buddhismus, malého kola, nep jak moudří učen, buddhistický učenci poznali, jediná možnost, jak zachránit buddhismus, je, že místo, aby jsme se navzájem kritizovali, musíme zdůrazňovat jednotu ve, všem učení, ve všech učeních buddhy. Ti, co v buddhismu mají hlubší realizaci, myslím, všichni jsou si vědomi tohoto faktu. Jestliže buddhismus má nějaké šance k, k obrodě moudrosti ve světě, pak je to jedině na základě toho, že budeme zdůrazňovat to, co je nám společné, místo toho, to, co nás dělí. Tento proces nestálosti, jež je skutečná, skutečné poznání ve světě, je v základním učení vysvětlen na základě karmy, na základě chtíče, na základě držení se, na základě formací vůle a na základě nevědomosti. Díky těmto pěti faktorům se nacházíme právě ve stavu utrpení, který je vždy Stav kauzality a stav vyvstávání a zániku všech objektů naší zkušenosti v každém momentu. Toto meditující tež poznáváme v hlubší meditaci. V Mahajánovém učení, neboli v Radši použijeme pojmu v učení severního buddhismu, tak, jak se prostřednictvím jazyka Sanskritu dostalo toto učení do Tibetu, Mongolska, Číny, Japonska, Koreje a Vietnamu, Můžeme to nazvat severní buddhismus, aby jsme se vyhnuli. Problému, který vzniká z Mahajány, Hinajány. Severní buddhismus chápe stejnou realitu, tedy světa, jakožto procesu, jakožto kauzality, jakožto souvislého vznikání. Ne na základě duality mezi Samsárou, a nirvánou mezi stavem utrpení a stavem, který transcenduje utrpení, ale jakožto jednotu. Co to znamená? Že čtyři pravdy není nic jiného než jedna pravda, pravda prázdnoty. A tato pravda, pravda nemůže být více než jedna, opravdová pravda je jedna pravda, a tato jedna pravda je pravda prázdnoty, která je charakteristika všech fenoménů naší zkušenosti. Učení, základní učení Mahajány, tedy učení transcendentální moudrosti, neboli dokonalosti, moudrosti, které je společné všem Mahajánovým školám, ať už tibetského buddhismu, který je dominantní tež v Mongolsku, na Sibíři a tak dále, či čínského buddhismu. Čína se stala vlastně druhou matkou buddhismu a Tibet je vlastně třetí matka buddhismu. Buddhismus má tedy tři matky. Nejdříve Indie, která je matka všech. Budistů, pak Čína, druhá matka, pak Tibet, třetí matka. A tato třetí matka má to privilegium, že si snad nejlépe uchovala kompletnost učení. Tedy učení velkého vozu já na základě toho, co jsem se učil v Číně, kde právě znalci buddhismu se snaží vyhnout konfrontaci, staré konfrontaci mezi Hinayanou a Mahajano Se používá lepší slovo, myslím, severní tradice a jižní tradice. V severní tradici buddhismu stejný koncept se vykládá právě na základě práznoty. Práznota je tedy společný jmenovatel všech fenoménů naší zkušenosti. Ať jsou to fenomény složené, složené na základě kauzality, nebo fenomény, které přesahují utrpení spojené s kauzalitou. E, tedy utrpení na základě vznikání a zanikání v každém momentu naší zkušenosti. Proč právě prázdnota? Protože prázdnota je e, to, co se nedá chytit. A v naší zkušenosti, ať je to zkušenost Mirvány či samsáry, ať je to zkušenost ve smyslu utrpení nebo v tom zkušenost té reality, jež transcenduje utrpení, té reality, jež je, je jež, kterou Buda učil, jakožto cestu a jakožto naplnění cesty. Veškeré fenomény našeho poznání dávají smysl jen v tom smyslu, že není v nich nic, co se dá chytit. To je skutečnost. Jestliže přijmeme toto poznání, Přijmeme skutečnost tak, jak je. A jak už jsem se zmínil, v buddhistickém pojetí musíme nejprve poznat skutečnost našeho poznání ve světě, aby jsme transcendovali svět. Tedy naše skutečnost v tomto pojetí, ať jsme si toho vědomí, či ne, je prázdnota. A jak sutry, Transcendentální moudrosti táží. Prázdnota je pro toho, pro koho prázdnota dává smysl. Vše v našem poznání dává smysl. Pro toho, pro koho prázdnota nedává smysl. Vše v našem poznání se stává konfliktní situací, ve které jeden koncept stojí oproti druhému konceptu. Z toho vzniká konflikt, z toho vzniká utrpení. A právě naše utrpení ve světě je utrpení na základě lpění, na rozdílných konceptech, jakožto protiklad k jiným konceptům. Budha Právě učí, že jeho učení a on sám nemá žádný konflikt. Jelikož nemá žádný konflikt, proto jeho učení představuje perfektní učení nenásilí. A nenásilí je nejvyšší ideál lidský, nejvyšší ideál jógy nejvyšší ideál religie, náboženství ve smyslu spojení s tím pravým, co je v nás a i co je ve světě. Teď dle učení školy yoga -čára, tedy školy pouhého vědomí, která je eh, nejvlivnější snad školou v, obzvláště v Číně ale též v Tibetu a která je vlastně doplněním neboli zvláštní interpretací poznání prázdnoty podle této školy tato škola se vlastně vrací k původnímu pojetí abidharmi, původnímu učení, základnímu učení buddhismu, aby jsme pochopili prázdnotu, musí existovat něco, co se je třeba vypráznit. Prázdnota samotná, jakožto jediný, jakožto jediná pravda našeho poznání, může vést k Lehce, k nepochopení. Nepochopení ve smyslu, v jakém smyslu? Nepochopení ve smyslu eh, nihilismu. Ale učení prázdnoty není nic, nemá nic společného s nihilismem. Prázdnota v pojetí východní filozofie je právě to, co je plné v nás. a Veškeré snažení buddhistické cesty je dojít k tomuto naplnění. V našem pojetí na západě si představujeme prázdnotu jako něco, v čem něco chybí. Jestliže řeknu, že dnes se cítím prázdně, tak mě možná tady... Prátele, budou utišovat, nic si z toho nedělej. <laughs> pojď do kina, nebo... <laughs> pojď se mnou do hospody na pivo a ono to zajtra se bude jiný, nic si z toho nedělej. <laughs> Ovšem v, v pojetí východní filozofie právě prázdnota je naplnění. Hm? Jiné naplnění nemůže existovat. To je, ač je to těžší? Abychom se vyhnuli tomuto neporozumění, proto pojetí ve smyslu pouhého vědomí je velice důležité a je nezbytným doplněním, obzvláště praktickým doplněním pochopený prázdnoty. V tomto pojetí vědomí existuje. A právě toto vědomí je, je základem pochopení prázdnoty. Vědomí existuje, ale je prázdné. Je prázdné, v čem, v, v, v, ve kterém smyslu Je prázdné ve smyslu, jak konceptů, neboť koncepty, které jsou ve vědomí, nemají žádnou vlastní charakteristiku, proto jsou prázdné. Je prázdné ve smyslu myšlení, které je hlavně na základě konceptech. Toto myšlení existuje, ale existuje v prázdnotě. Jelikož my si nejsme vědomí, že toto e, naše myšlení existuje v prázdnotě a může jen existovat v prázdnotě, nacházíme se ve stavu utrpení. A tento stav utrpení je dán čím? Je dán transformací vědomí e, v dualismus. Hm? V subjekt a objekt na základě konceptu jsoucna v bytostech a jsoucna ve věcech, které bytosti poznávají. Tedy vědomí existuje, ale existuje v prázdnotě. Toto je třeba pochopit. Tedy toto je druhý, tedy třetí výklad souvislého vznikání a čtyř vznešených prav, které jsou s tímto poznáním spojené. Nejprve tedy základní buddhismus, pak madiánika, teorie jedné vlastnosti veškerých objektů poznání. Pak teorie pouhého vědomí, to je třetí interpretace souvislého vznikání a čtyř vznešených prav. Dále existuje další interpretace na základě dharmadhatu, tedy souvislého vznikání na základě na základě e, sféry darmy, tedy sféry takovosti, jež, jež obsahuje vše a proniká vším. Hm? E, v této sféře e, ideál a věci jsou neodlišné. A tato, v této sfére právě nevědomí prosakuje sféru darmi a darma zase prosakuje nevědomí hm? na základě teorie nás neboli vzájemné perfumace. Ale v opravdovém poznání neexistuje rozdíl mezi ideálem a věcí, které poznáváme. Čili souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy vše existuje v rámci právě této jedné sféry dármy jedné sféry pravdy, která je základem všeho, i všeho utrpení i probuzení z utrpení Toto pojetí je tež vlastní všem tantrickým školám a stává se základem tantrického pojetí světa. Teď už je sedm hodin, já nebudu dávat výklady, necháme to na příště. Hmm? Snad někdy pak vyložíme ve větším detailu hmm? tyto rozdílné koncepty souvislého vznikání a čtyřnešených pravd, které jsou základem poznání pro buddhistického eh, pochopení eh, nás a světa, který poznáváme. Děkuji za vaši pozornost, a tímto jsem skončil. Necháme <laughs> čas pro otázky. Hmm? Prosím. Jakoby sa vám pozdávala myšlenka, vlastně jako šuměta nebo přiblížit k dnešnému konceptu poznania vlastně bezpodstatností, javou nějaké virtuáně. Je to blízko? To? Je to blízko? Naše věda, hm? ačkoliv naše věda stále se blíží tomuto poznání, naše realita není ani mentální realita, není ani materiální realita, ale naše realita je vždy proces, souhry, Objektu a subjektu. Hm? Vše, co poznáváme ve světě, je realitní. Vše je v pohybu. Dnes naše věda je tak pokročilá, že můžeme vzít mikroskop a projít celým tělem a vidíme, že vše se hýbe. Není nic v našem těle i kosti, co není v pohybu. Hm? Vše je jen proces. Nic nestojí. Ovšem, přestože věda je si toho vědoma, na myšlení obyčejného Čechač, Slováka č, <laughs> či Evropana, a bohužel dokonce i v Asii, toto poznání nemá žádný hlubší vliv. My stále věříme, že ty koncepty, které my si děláme o realitě, ty souhlasí s realitou tak, jak je. Hm? Proto obzvláště v našem moderní době, kolik jsme toho vytrpěli kvůli, kvůli různým izmům, ať je to komunismům, nebo fašismům, nebo nacionalismu. Všechno to je právě to, že se, se lpíme na našich konceptech. Z hlediska buddhistického pojetí toto lpění na konceptech je právě nevědomost koncepty sami o sobě nemají žádnou realitu. Ale my tvrdohlavě píme na tom, že ty koncepty, které máme o realitě, to je realita samá. Hm? Je to tak, či ne? A dokonce, dokonce jsme ochotní ti, kteří nesouhlasí s našimi konceptami, strelit střelit revolverem, <laughs> useknout do hlavu, že, nemá, že má jinou víru. Hm? To všechno je právě nevědomost, která v budistickém pojeti je základem utrpení. Hm? Souvislé vznikání v buddhismu je vysvětleno na základě nevědomosti. Hm? Nevědomost nikdy nepřicháží sama, je vždy tež eh, proces eh, kauzality. Kdyby nebylo chtíče a kdyby nebylo držení se <laughs> eh, objektu naší zkušenosti, eh, eh, kde je nevědomost? Právě nevědomost přichází díky tomu, že se stále držíme našich konceptů o realitě. Z hlediska buddhistické filozofie tyto koncept, naše koncepty, reality, jsou, jestliže se jich držíme, jsou nepochopením reality. Protože realita se nedá uchopit. Ale my díky našim špatným zvykům stále, stále opakujeme stejnou tendenci si něco chytit. Hm? Ale realita sama opravdu se nedá chytit. Proto Buddha vždy zdůrazňoval, jedině přímým pochopením, pochopením reality tak, jak je, můžeme se dostat nad utrpení. Ne konceptem, ať je to jakýkoliv koncept, který na realitu nasadíme. A toto je opravdový smysl v buddhistickém poeti, religie neboli jógy. Religie a yoga má stejný význam. Spojení s tím, co je v nás pravé. A to, co je v nás pravé, ať už je to v poetí, Jakkoliv to vysvětlíme v buddhistickém poeti, to, co je v nás pravé, je právě to, co se nedá konceptualizovat. A tato realita, tu musíme bezprostředně poznat. Ačkoliv věda stále poukazuje, že Toto pojetí opravdu dává smysl, pro většinu z nás je to stále nesmyslné. <laughs>